Lăudați pe Domnul că este bun, când via, că este mila Lui. Cine va grei puterile Domnului, cine va face auzite toate laudele Lui. Fericiți și păzesc să și ași fac dreptate în toată vremea. Aduți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvăință Ta față de poporul Tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am cu părinții noștri, nelegiuit am făcut-a în Părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale și te-au amărit că s-au la Marea Roșie. Dar i-am mântuit pe ei pentru numele Său ca să facă cunoscută puterea Lui și-a certat Marea Roșie și-a secat-o și-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. I a scos pe ei din mâna celui ce urau și i-a izbăvit pe ei din mâna vrăjmașului. Și-a acoperit apă pe cei ce asupreau pe ei, niciunul din ei n-a rămas. Și-au crezut în cuvintele lui și-au cântat laudă lui, dar de grav au uitat lucrurile lui și n-au suferit sfatul lui ce au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu un loc fără de apă și le-a împlinit cererea lor și s-a astăturat sufletele lor, și au amâniat pe Moise în tabără și pe Aron Sfântului Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron și s-a aprins foc în adunarea lor paia ars pe păgătoși, și au făcut vițele în Horeb și s-au închinat idolului lui și au schimbat slava lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă, au uitat pe Dumnezeu care a pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și în mare Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și i-ar fi pierdut dacă alesul lui n-ar fi stat înaintea lui ca să-i mânia lui să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul ce-al și n-au crezut în cuvântul lui, ce au cărtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci l a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare sămânța lor într-un neamur și să risipească pe ei în toate părțile. Au jertfi lui bal pe or și au mâncat jertfele morților și l-au întărătat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar asta fine și l-a blânzit și a încetat bătaia și s-a socotit lui, în lui într-o dreptate din neam, în neam până în veac. Apoi l-au mâniat pe la apa certării și moi s-a suferit pentru ei, că au amărât Duhul lui și a grăine socotii cu buzele lui. N-au nimic neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au depărins lucrurile lor și au slujit idolilor lor și s-au smintit. Și au jertfit pe fiilor și pe fetele lor idolilor, au vărsat sângele nevinovat, sângele fiilor lor și al fetelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurgat pământul de sânge. S-au pângărit de lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de Domnul împotriva poporului său și a urât moștenirea sa și a dat pe ei mâinile neamurilor și au stăpâni pe ei cei ce urau pe ei și lor i-au asuprit pe ei și au fost nefericiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au omorât pe el cu sfatul lor și i-au milit pentru fărădelegele lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul lui s-a după mulțimea milei sale și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Izbăvește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru și ne adună din neamurile ca să lăudăm numele Cel Sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu lui Israel din veac și până în veac, tot poporul să zică Amin, Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și amin și Amin. Aleluia, Aleluia! și acum și pururea și în vechi veciul lor Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, când în viahă, Mila lui Să spună cei zbăviți de Domnul, pe care e izboviți de Mână Vrăjmașului din țăria, aduna pe ei de la răsărit și de la apus, de la mează noapte și de la mează zi. zi. Rădăcirea în ampustie pe pământ fără de apă și cale spre cetate drocui n-au găsit, erau flămânzi și însetați, sufletul lor întrân și se sfârșea, dar au strigat către Domnul ne cazurile lor și de nevoile lor, i-a pe ei și ea a păvățuit pe cale dreaptă ca să meargă spre citatea de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Ca sătura suflet însetat și suflet flământ au umplut de bunătăți, ședeau în întuneric și în umbra morții, erau frecați de sărăcii de fier, pentru că au mărit cuvintele Domnului și sfatul celui prea înalt au întrătat. El a omilit într-o stenel inima lor slăbită și nu era cine să le ajute, dar au strigat către Domnul în cazurile lor, și din nevoile lor i-a izbăvi pe ei, și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții, și legăturile lor le-a rupt. Lăuda să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, ca să sfârma porți de aramă și zăvări de fier afrând și i-a ajutat să iasă din calea fără de legile lor, căci pentru fără de legile lor au fost umiliți. Uretea sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul în cazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit, trimis cuvântul său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor și să-i jerfească lui jerfă de laudă și să vestească lucrurile lui într-o bucurie. Cei ce se pogoară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrurile Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării, se urcau până la ceruri, se pogorau până în adâncuri, iar sufletul lor într-o primești din în cremenea. Se tulburau, se cătenau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a Și ea a furtuni, și s-a liniștit și au tăcut valurile mării și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățui pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui. Pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, înălțați-l pe el în adunarea poporului și în scaunul bătrânilor, lăudați-l pe el. Prefecută a râurile, în pământ pustiu, izvoarele de apă, în pământ însetat și pământul celor roditori, în pământ sărată, din pricina celor ce locuiesc pe el. Prefecută a pustiu le de apă, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă și a așezat acolo pe cei flămânzi și -a au zidit cetate de locuit și -a au semnat țarine, și -a au sădit vii și au strâns șug de roade, și i-a pe ei și s-au mulțit foarte, și vitele lor nu le-a împuținat, și și au fost împuținat și chinuiți de apăsarea necanzurilor și a durerii, aruncat-a dispreț asupra capeteniilor lor și i-a pe ei în loc și fără de cale, dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Pe vor drept și se vor veseli, și toată, fără de legea, și va gura ei. Cine este înțeleptă, va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, și acum și pururile, și în vece vece lor gata ești, inima mea, Dumnezeu gata, ești, inima mea, a voi și vă lăudă într-o inima mea, deșteaptă -te slava mea, deșteaptă-te saltire și aleută, deșteaptă-mă voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, când ta voi-ți intra în mai mare decât cerurile, este mila ta și până la nori adevărul tău. Înalți te peste ceruri, Dumnezeu și peste tot pământul slava ta. Ca să se izbăvească ce plăcuți ai tăi. mântuiește mă cu dreapta ta și mă auzi. Dumnezeu a gridat în loc cel Sfânt al lui. Înălțamă voi și voi împărțiți chemul și valea Sucotul voi măsura. Al meu este Galaas și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu, Iuda, alegiuitorul meu, moabă vasul spălării mele. Spre Edu voi arunca încălțămintea mea, mie cei de altă neam mi s-au supus. Cine mă va duce până la cetatea întărită? Cine mă va povățui până în Edumeia? Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne lepăda pe noi, oare nu vei și Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutoră ca să ieșim din necaz, că deșarta este zbăvirea cea de la oameni. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri.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 Să fie zilele lui puține și dregătăria lui să o ia altul, să ajungă copiii lui orfan și o femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțile caselor lor, să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinii ostenelile Lui, să nu aibă sprijnitor și nici orfane Lui miluitor, să piară copiii Lui și într-un să se stingă numele Lui, să se pomenească fără de regea părinților Lui înaintea Domnului și păcatul Maicii Lui, să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea Lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Și a aprigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-L omoare, și a iubit blestemul și va veni asupra lui și n-a voinit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa în lăuntrul lui și ca un de lemn în oasele lui. să fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea să se încinge. Aceasta să fie răsplat celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și greesc răile împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bune este mila Ta. Izbăvește-mă că sărac și sărma sunt eu și inima mea s-a tulburat în lăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi alăcustelor tremură. Genunchii mi-au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa untăt și am ajuns lor o M-au văzut și au culătina cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor ma și Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar rogul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă vedeți pe mine cu o cară și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească. Lăuda voi pe Domnul Foarte cu gura mea și în mijiul al voi preamări pe el, ca stată de -a dreapta săracului, ca să izbăvească sufletul lui de cei ce îl prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, Duși, Acu și Pururea și în veciul veciului, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule!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 Sinte Dumnezeule, Sinte tare, Sinte fără de moarte, miduiește-ne pe noi. Sinte Dumnezeule, Sinte tare, Sinte fără de moarte, miduiește-ne pe noi. Sinte Dumnezeule, Sinte tare, Sinte fără de moarte, miduiește-ne pe noi. Slavă lui și Fiului și Sfântul Duh și acum și Purulia și în vece vecerul Rami. Prea Sfântă Trăime, miduiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâni iartă fără de noastre, Sfinte cercetează și vindecă putințele noastre pentru numele tău. Doamne iubiște, Doamne iubiște, Doamne iubiște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dușiac, cum și pururea și în vecinul amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, esfințească să numele tău. Vie împărtășia ta, fac se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, îi dăneau nouă astăzi și ne iartă nouă greșealele noastre, precum și noi în greșitilor noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cât de mare e noi anul greșelilor mele, Mântuitorule, și m-a fund cumplit în păcatele mele! Dă-mi mâna ca lui Petru, Doamne, și mă mântuiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru gânduri și fapte rele am fost osândit, Mântuitorule! Dăruiește-mi gândă de păcăință, Dumnezeule, ca să strig! miruiește mă bunule și făcăturile de bine, și mă mântuiește! Și acum și pururea și în veci vecilor, amin! Fecioară de Dumnezeu fericită și cu totul nevinovată. Curățește-mă pe mine care sunt întinat și pângărit de faptele mele cele rele și de gândurile spurcate, maică prea curată, prea censtită și cu totul sfântă și pururea fecioară. Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne Doamne miluiește! Dumnezeu tu ești ajutorul meu și în mâinile tale sunt. Ajută-mi și nu mă lăsa să-ți greșesc că sunt rătăcit. Nu mă lăsa să umblu după pofta trupului meu și nu mă treci cu vederea că sunt bolnav, Doamne. Tu cunoști ce mi este de folos. Nu mă lăsa să pierd pentru păcatele mele. Nu mă părăsi, Doamne, nici nu te depărta de la mine că spre Tine am nădăjdit. Învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeul meu vindecă în sufletul cam am mântuiește-mă pentru mila ta, că înaintea ta sunt toți cei ce au necaz pe mine. Altă scăpare n-am, Doamne, fără numai pe tine. Să se rușineze dar tot cei ce se scoală asupra mea și ceea ce caută sufletul meu ca să-l piardă, că numai tu singur ești puternic, Doamne, întru toate și a ta este slava în vece vecilor. Amin.